کوس میدان تشن او دا مسلوس مخلوق تو را سوا یا ایوال مدثر او امیر راولنی یوقم دیم امر ف انذرا کو یرا مخلوق درم و ربک فکبرا دا رب لوی بیانوا دا الله توحید বড়ই بیانوا صلورم وصیا بک بتو خیر دایل فکار پاک کی چ مسله کې نظان ما پاکه په خپله بنفرمانی نه کې او پینزم ورج ور زفاجور درګاو نه فرېدان د درګاو نه خلق کړه را پخپل هم فرېدان نور تینم درګاو او بیاش پکم ولې ربک اصبره تکلیفونه برا دین صبر کو دا الله عزوجا پاره او بیا زرني و من خلقت وهيلان نفرې دا ما اجما پیدا کړلې وازم مخالفت دې سو کوي تعقیب زو یې یا ایون مدثرم ازان درنو دراون دراون کې بجامو کې کی مدثر ځان بجامو کې وختون کېا جامعین قتل ځان ضرور کړل پوم فانذرو ځان بجامو کې کی وختون کې قرآن کلام کې به محاوره دارب ہوں ها سړایي څوک بېداري نو صورتوي الکا جامع لر کا پاسا کارو کا مطلب سړایي بېدار ش الله عزان را بېدار کا میدان ته ش قوم فانذر او درگان او درو خلق فانذر ما رف انذر الناس مخلوق اورا وربک فکبر او د خپل رب بڑای بیان کا دالالوی بیان کا چا الله حاجت روا دي الله مشکل کوشاره الله دن په نقصان مالک دی و سیاب قف توهیرم او بدن خپل پاکا خپل بدن پاک ساته دتا دو جز داغنا غناونو نو سیاب معنا د بدن لکه شاعر وې وسلی سیابي من سیابي کتن سولی وسل سیاب مین سیاب کتن سلیم زما جامید خپل جامونه لري کا مانه زما بدن خپل بدن نه جدا کایم به کاټ اثر وکا حدیث کی راضی ابو هراره زرن ہوں اغا زیات احادیث یاد کړو چاته بو سکو داولې په نبی علیہ السلام وفرمایل ایوکم یفسو تو رضا سوک بسادر اوړی فبسد تو رضا ای مقصود نو ساده سامان ساده می خور کنه نا, نا. کینه ده بدن نه نبی له سلامی تاسو کې سوخ پر بدن ما درا کی چې کار پی دی مسر کی نزدکی نو ما خپل بدن پیغمبر ته خور پیغمبر به خبره کوله زبر تناس وم بزدا په معنا سامان بدن وسیا به غبط وین بدن خپل پاکا وروز فاجر پا او درگاونه دریکو خل ګذران پیر تکو خل ګذران په خبره دین بیرته کیګا نور نوم بیر تک وام ولا تمنن تستکسرا ولا تمنن او ولا توتی فی الدنیا شیان مور کو یو شیلرا تستکسیر چ ډیر غنی او مور کو یو شی چ ډیر غنی دانشی ماډه او کروپنا ماډه پرګرو ولا تمنوم مز دا پر خلکوم چ دیر گنی یا مزباد اخپل عمل پا اللہ چی دیر گنی ولا تمنون مزباد اخپل عمل په خلکو چی دیر گنی او مزباد اخپل عمل پا اللہ چی دیر مطلب دای دا چی زان سڑے کان دا موه چی ما دیر کارو کو منگ دیر عملو کو ولی رب بکا فس او د اخپل رب دا پارک لکشان دا استخویل فی زانو قرف این ناکور کلاجی بو کې او شی بشپېلېګیم پزاله کې یو مې زنده پد عورت یو مناسیر عورت ز سختم په کافر باندې غیر یا سیر نه بیا سانا نپریګ نما او سوچ پیدا کړی مې وازی او جالت له مالن مولا ګرزل مارونا موجودنو دوغدا پراح او بنین شهودا او پچی شهودن حاضرون بچي مولا ګرزل اروق کې حاضر ورتا ومحط له تمهیدا اوما مولت ورکڑی اللہ را فمولت ورکولو نور مولتونی مولور کرلی فمہتو لہو تمہیدا ابی چونی مولور کرلی اللہ را فمی چونی ورکولو سرام مورل بی چونی ورکڑی مورل خوشالی ورکڑی سمیت مو بیاتمکی دے انا زیدہ چڈیر بولورکم کلا ننا داسی ندا کلا ردعیہ داسی ندا انه كان يقيننده زوندا تن عنيدا دشمن ثوري کو سودا نو وبخي جون دغره سود نه غسخ مقام تام انه فكر ايقيننده سوچو کو قدر انداز اوکران پکوतेला نفلان دشي كيفا قدر سي انداز اوکران ثم قتل ابي فلانه شي څنګه انداز اوکران ثم نظرا او بیا وقتلتم سما بسا بيه تنده بودکو و بسرا وربوزي بودکو او سما ادبرا بيه شاکر قرآن تا وستقبران الزانيليوغانو دا زجر ورقه معانيد تا او دا غصي باتونه ذكر که چه ده قرآن ناوله و دا حق پرس خلاب که اگر چه اتونا دا ولید بن مغیره باره که نظر شویده لکن عبرت عموم د معنا معنا لره ده نه خصوص د مورید لره قرتبي وي ان العبره لعموم المعنا لا لخصوص المورد دانش په خپل مورید پورې قاشي چې دا لپاره کې نظر شي نه ته نو مراد ده نه عام ده ار د معنا کې ار سو ته واستي شي چې د قران ادا دښمنګۍ وقال ان هذا نويل نه دا قران الا سير وسر مگر جادو دے جادو په اثر په کې چول شي دا خوا سرناک جادو دي ان هذا نه دا مگر وین دا دا خو زان دا, دا خو بندل یې دی وای سوس دي سقر اللهو اذ نبعت من ذر سقرطان او سيش په کوتا ذر اج سقر لا تبقي ولا تزهر لا تُبْقِي نَفْرِيدِي أَحَدًا چَا چَالَا وَلَا تَذَر أَنُفْرِيدِي نَفْرِيدَا لا تُبْقِي ولا تَذَر لا تُبْقِي شَيْئًا وَلَا تَذَر أَحَدًا نَفْرِيدِيس أَنُفْرِيدُوتَن يَوْتَنُ نَفْرِيدَوَणे मानदा نَفْرِيدِي شَيْئًا أَنُفْرِيدُوتَن لَوَّاتُ الْبَشَر أَوْ تُرَوْنَ كِيدَ دَا جانَم لِلْبَشَرُ اغه سرمنند را سرمنند بتوري کې وبې سي دي علي حديث 17 اپديما نلس دي نلس دي دا نلس کې نهار به شمار نه ده دا نه چې نلس ملائکتي ابو جال جي گره خبرو شي نلس مڙا سبب تاسو ني سو منګوني سو جو زمو کو کنا الله وي نلس دي هو ور دي عادت نه نه مانو من دې ګردولېمن نار النار مقرفور دلته کې موزاب د موزابولینو خارج دي اصحاب النار مقرفور مگر ملیکم او نړیګردولېم کشمیر دې الا فتنتان مغرض مش د پارا د کافروم دې د پارا یقینو کی اگسان چی ورغشه دې کتاب زیادت کی مومنان ایمان لران ولا ارتاب او شک وني کی اگسان جوړ بشه کتاب او مومنانو او چې ویا قسان چې پورونه دای کې مرض او کاافان کافران را د کړې دا الله په دی سره د مثو دذې ک دشان خطکیله چاله چې وواړې خط کول او لار خ چه چې وړی در خودلل او نهدي پوا جنود د ر بیک په لکر د افه مګر الله د تیسه تاشرهلی ما تهلوم دي چې د سوي په ماه الله دکرال او نده دا بیان یا نده دا صورت مگر پنده دا پار دا بنده کلا والقمر صداقت دا رسول کلا دا سنده والقمر سمومه گوادستا پا صداقتان سن چه اغا سمومه نو نظر باز صدی اغای نی دوشان تا چه اول مسره شروع کرا نو بکر صدیق نظرباز او پتا ایمان روڑو او کله جی سمومه ام یا د دیمه دریم شي نو ارزو کېني نو بیا روسو صد نبوت د داوین روسو ډیر خلک مسلمانان شو سم مه چې کله دیاله سم تورسي نه کامل شي دا رنگه پدیا کال د نبوت پانتک کامل شي مدینه تلاړی ملګری دی پیدا شو کمال تورسي بیا جام لوکړه او جنگونه چې خپل کافرو سره اڅوار سم اورد باندې څومې بیا هم کمی نو دو شانتي نور راځي نو دغه شانتي قران پاک دا په علاقه کې عام شورونه نه عام شوي په دریشتو باندې څومې بیا لاړې شې استوري پادیشې نو په دریشتم کال دنه بوت ته د دنیا نه لاړې رحلت ته او صاحب کرام استوري پادیشې دازه کا تشبیہ ور کړه سو مې سره پنبيله سلام کې او صاحب د سو مې ولې لې زاد بر شاید نشپا کل انشاء کې شاید نور ترسره جن رنا کې مخلوق ان ال اذهل کبار یقینا دا یو داغ لویو ان عاد ذمیر یا جانم تراځه یا ذمیر راځي قصې یا ذمیر راځي دې ینایق انندار اول یو دلکبر یودا ولوندی نذیر البشر يرون کی بندذرن لپاره دا غچا چه بو خیش تاسو نه یتقدم چه مخکی عمل ولې یا رسوم كل نفس ارونس تقويب چه ما کسبت رینتن بسو زغ په عمل غانه ده مگر جنت والا الا صاحب الیمین فی جنات ذوالن په جنتونو کې وبل نبته پوسګی ان المجرمینا بارد مجرمینا که ما سلککم تپوز با قید مجرمینا نا ان ما سلککم تشیدن که تا سر پی سقر پا سقر که سقر دا سر آستی اغا یخزی او, او دی اخزی تی ذکر آلو جلگوان دنیا کې دیر تاو تیر شیو او ریکن معاہدینو تا دیر پتاو کیو نالای چوز دیا غطاو سوڑ کم, کم قالو لم نکو ابو ایدوی دا علت دا دخول نو منګه من اوسللیین تادارې کوون کې او نو منګا چې خوراک مور کو غریب ته او مونګا چې نه تو سردن د تون کون او موګا تک کو موکو د قیمت تر دی چې رالی منتهګم یقین مع نه مر تعبیې د یقیې د مرنا په یقین سره د کووکوو چې هرشي کې شک رادي خوګوره مرکې شک نه را ځې م یقینی دی دا سرد دو شپاتې قاري. په ما تنفا پده بور نهکیه شپاد د سپرش کوون کوم اوس زجرې د رااض نه ولې مخړوي په ماله همې تکرتې موروری دیینڅوشلی خلکو د چې د نه مخړي کا نو محمو به اخردي مستتن پیرات تر فرت من غه اوتهحل د نظرې نه د قرآ نه داسې ډډه کوي ته د خورآ د منظری شانېخوريري. لکه سم چې خر د منظری نه ډړه کوئ د د خلکو اراکون کو, کو مثال پشان د خر او د خورآ مثال پشان د منظری شو او نه د منظرېړ رات لیں. دا جا جاڑی دا دی او د جاړی له منظر را دي او د ووج سای کوی مسلو علم مثل الاسد لا وم من غلی سوا د قرآ مثال د منظری دی د دا منظری جاڑیلا منظریت لیشتی گی او گیدران نشیت لیشت لیشت لیشت نو کم خلق چو قرآن د دا منظری دی دا شجاہ بادران دی کم خلق چو قرآن نڈڑا کئی سنگ کئی اراز کئی دا گیدران دی او دا سجی دا آه. خردی اللہ ویشتی پا ما علاوانی تذکیرتی مو ککان نوم حمر و مستنفیران تب او خردی مستنفیران ورد من قصور او تاريخ د لزمندري نه تبې د او ریکنه د منظر تاريخ دي د قران نشي ډډه کوي تبې د اخردي او مسلو علم القرانه مثل الاسد لا يمكن من غير سوا د قرآن مثال د منځري دی او د منځري په اړه باندې د منځري ځامن هغه قدرت مو او نور فو کو د نشد نه قران دا بدران خلک زده کوي مولیاونو کې بادران مولیانې ځکې او طالبانو کې بادران طالبان وای عوام کې وته بادران عوام کې او چې کوم دغدي اورې کنا د بادران په خلاف کېني پوسګن بي غيرته دي نه بي غيرته طاقت نه لري اورې کنا قاري او قران دې شي کې نست بي غيرته مولا قران دې شي ولې اورې بي غيرته تعلیم قران بي غيرته امي اغم کې بغیرت اخذ نام قرانی شرات نه نه راخذ قران رات دی کوشن لا يمكن من غیر سو قدرت نو امید منظری پجاڑا سوا د منظرو منظری و, و درادي قران زجر جگر کو کان محمر مستن فیرا دا خلق چی اوری د قران نه د اخر دی ترہی کی فررد او ترہی د ل منظری نا داسه د دا قران سنگ کئ لکه خره هغه منځري نه څنګه چې منځري ماته تبې جوړه قران ماته دا سي دي نه ورګرته قران خوري عمله به کوي فلې بس او ځا کړل دا سي دي قران بل یوري دو بلکه واړي ا دې وساله دیو نا زور پکري شي امن نامه مونشرق ولاو اريه ويد جنټي قادر زيمه نوح عليه السلام کیشته کې کی زنا سیمه اوري الله وي دانه کلا ننا د سينه دا بللهخافونه لااخیرا د ېې داخیرتنا کلله نه نه ان تسکره دقرران دی پ تا خو تکیره نه دغستې کابل کې جس دي نوتهپې کې تسک را تی لکه پاکستان کې ځو ستا سره تسکشته یاره او بیا زمو په او کې شناختی کار او کار خ د جو کړی او په چې پوس پند تې تا غزان سر تذکیرا قران نه دی غسه رواني ذهن او د جنټه کداري او ري جنا دروازه کې وبن شي تذکیرا را بن راوړي فامنشا ذکران د چا جخ وخي پنځوالی د قران او پن ناخلي الا يشاء الله مغرد الله خو خشي وا اهل الله لا يقدي جيره ديوشي وا الله اون دې د بخنه هغه چاته بخنه کې دالانه ری حدیث کې راځي اهل القرآن اهل الله قرآن والے د الله اهل آل له اهل القرآن اهل الله د الله اهل راشد الله په اهل کې ځان داخل کا الهو کامیاب شي د